У шинку за чаркою та при доброму товаристві чоловік стає вільним, відважним. Розриває на собі всі ланцюги буденності, що сковують його тіло. Після другого випитого горнятка завербований забував про свого коня, якого мав стриножити та вивезти на луки, про пса, якого мав нагодувати, про жінку, який також щось обіцяв, а далі гірше та й гірше. Свою роботу знав я добре. Мене навіть могли поставити в пеклі начальником нашого підрозділу, супервайзером, якби не опинився тут. Тож мої броварчани один за одним лягали під мене. Зелений змій моїй душі розливався по їх тілу. Дві пляшки спорожніли швидко, на їх місце стали ще дві, а потім я її лік втратив. Дядько Семен ще разу гримав на рівку корчмарку, щоб ставила наступний моріч. Я споював броварських хлопів, а вони пили. Біда підморгував мені, та все стукав кулаком по столу. «Ніколи такого не буде, щоб нас, як і кров проливали, та в ярмо знов запрягли». «Правда!» – підтримали хлопи. «Ніколи не за це ми свою кров проливали!» Ольня стала якась дика. Вони почали плести казна що, не дуже замислюючись над змістом сказаного. «Це мені вже подобалося». Тому я замовив їм і ще піла. У козаків бенкет також ішов на цілу губу. Слава, віват, за неньку вітчизну раз у раз викрикували вони і заводили чергову пісню. Ач як бісяться, мов дядько Семен, як шляхта колись. Самі в шляхти чіпнуться. А як це? Дав я, ніби не второпав. Ну, вже просто, відповів плоту на п'яно за дядька Лесько. Старшина повипорхувала в гетьмана, а не так у гетьмана, як у пана писаря генерального, що зараз усьому лад дає лани, луки, млини, пороздавала багато своїм прибічникам, а ви собі беріть, що нам не гоже. Та що тут говорити? Обманули нас козаки. Казали, виб'ємо панів ляхів. Разом будемо панувати на Вкраїні. Та лиш не так сталося. Самі панують. Це знову говорив Семен. Довкола знялася якась круговерть. Я вже почав відчувати це, оглядатись по сторонах, пильніше спостерігати сам майже не пив, проте щоразу більше не ливав своїм сусідам, особливо Семену. Навкруги всі говорили голосно, не слухаючи один одного, а гаряче сперечалися і лихословили. Якраз момент їм плюнути в чарку. У шинках, на бенкетах, навіть удома чи на природі я завжди так роблю. Коли тільки чоловіковий хміль починає шуміти в голові, я непомітно намагаюся харкнути йому в чарку. В моїй слині сидить мій чорний дух, якого ви вливаєте в себе разом з горілкою. Це він робить із чоловіка спочатку бравого, веселого козака, потім найсильнішого багатаря, а вже згодом безмовну худобу. Це мій дух вкладає тобі в руки ніж у п'яній бійці. Мій дух же батогом твоїх коней по узенькій дорозі понад самісіньким урвищем. Мій дух б'є твоїм кулаком у груди твою жінку. Тобі на другий день страшно шкода. Ти виправдовуєшся, кажеш, що це горілка робила не ти. Насправді все це робив мій дух, якого я відрегнув із самого дна моїх чорних нутрощів, та непомітно виплюнув разом з гостою слиною тобі в чарку. Отож, не минайте корчму, бо хто корчму минає, той щастя не знає. Це також вигадав я. Семен був уже готовий. Він довго і п'яно розповідав мені, як колись бився з панами, як на війні погинули його родичі й знайомі. Потім перейшов на інше. Розказував про жінку, яка його постійно лає, про роботу і торгівлю. Я дочекався, доки він втомиться і трохи втихо мериться. Тепер настав мій час. Я обняв його за плечі. То завжди так є, що один на возі, а другий тяне. Завжди є вовк, а є олень. Таке життя. Поглянь на козаків. Нічого не роблять, а мають грошей. І на бенкети, і на жінок. А яка в них зброя? Які коні? Бо вони вміють брати своє, а ти не вмієш. То що я олень? Вирічився на мене хлоп. Тебе всі скобуть і козаки, і жінка. А ти лише терпиш та гаруєш, потом обливайся. То хто ти? Ось ти кажеш тобі грошей бракує. Тебе повинностями обкладають. У козацький реєстр не записали, жінка лає. А ти відплати козакам за свою кривду, забери, що твоє, дай дещі цю жінці, тоді вона тебе так полюбить, і не дурним, а маленьким називати буде, тільки ти вже її не захочеш, з грошима молоду собі знайдеш. Це хлопові сподобалося, і він розплився в посмішці. «Так, та що зробити треба? А нічого. Зараз темніє, козаки підуть собі, вони п'яні, а вас більше. Дав довбешкою по макітрі, і тугий кошель у тебе в кишені. Я так усе роблю, тому й гроші в мене водяться». Посмішка. Відразу ж пропала. Душа кричала козакові, щоб негайно встати та піти звідси, доки не сталося біди, та спути горілкою тіло. Продовжувала важко сидіти на лаві, а каламутні очі косо дивилися на мене. «На гріх не піду», – відповів хлоп. «Який гріх чоловічий!» Намилимо тим крику нам боки, та й відпустимо. Нічого не буде, їм не бійся, а тобі грошенят заробимо. Хлоп сопів, ось-ось погодиться, зараз запливе в мою сітку. Нараз підвівся отаман козаків. Панове браття! Кожна у нас своє доля та одна єдина у нас ненька Україна. Випиймо, браття, всі гуртом за нашу матір. Женкарко, всім горілки. Він вийшов за свого столу, щоб до всіх присутніх у шинку стояти лицем. Наймечки всім не лили. За Україну, за волю гукнув козак і вилив собі під вуса, і з ним випали інші. Лише хлопський отаман дочекався, доки козак гляне на нього, а тоді вилив горілку на землю. Він поблід. Козак навпаки почервонів. Ти що? Невже горілка така погана? Я не буду пити з вами за вашу Україну і за вашу волю. Була у вас і воля, і доля, а нам лише доля. Все навкруги затихло. Тепер хід був за козаком. Що таке говориш, чоловіче? Видно, вже зайвого випив. Чи, може, тобі чорт приснився? Волю ми вибороли від панів-ляхів для всього народу. А коли ти вільний, то ніби крила маєш. Можеш злетіти високо та вхопити за хвіст птицю своєї удачі.